Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu nasta nasta billalah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah qol rabbana ta'alla shi kitabil karim ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa muslimun ya ayyuhan nasuuttaqurabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa battha min huma rijalan nisaa اتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا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 Dan menjadi kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Amin ya Rabbil Alamin Nah Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab Al-Usul Min Al-Mil Usul Karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahallahu ta'ala Nah setelah beliau bahas tentang uh, definisi perintah Nah Berikutnya, beliau sebutkan siagul amri. Siagul amri. Siag dari kata siagh. Nah, ini bentuk lafad perintah. Ya. Disebutkan di sini siag. Berarti banyak bentuk-bentuknya, macam-macam lafadnya. Nah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, Ini yani, yang dimaksud di sini adalah asyagul As lafziah, ya, macam-macam atau lafad, e, macam-macam lafadz perintah dalam Al Quran atau Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam dalam bahasa Arab, ya, secara umum. Kata beliau, siagul amri arbaun, macam-macam lafadz perintah, ya, itu ada empat. Yang pertama kata beliau rahimahullah Fi'lul amri Fi'l amr Kata kerja perintah ya, Kata kerja perintah Nah, dalam bahasa Arab itu kan uh, Dalam uh, Apa namanya, ilmu sarraf ya, Nanti kan kita mentasrif fiil. contohnya Doroba. Ya Dorobak Dorobak Yadribu Dorban Doribun madrubun Idrib. Ah, idrib ini fil Fil'amar, kata kerja perintah Nah, lawannya La tadrib, jangan engkau uh, Kalau dorobah memukul Kalau idrib berarti pukullah Lawannya la tadrib Jangan engkau memukul, jangan engkau pukul Nah Yang sudah pernah belajar bahasa Arab InsyaAllah uh, mengerti apa yang uh, Saya maksudkan Nah, yang belum belajar ya Belajar, insyaAllah nanti Semoga Allah mudahkan kita apa namanya buka juga pelajaran bahasa Arab bagi pemula. Nah, insya Allah talah. Sudah banyak yang uh, buka pengajian atau pembahasan tentang bahasa Arab terkhusus bagi pemula. Ya. Tidak mengapa, insya Allah kita ikut ambil andil dalamnya. Kita juga akan membuka pelajaran bahasa Arab ini, talah. Ta nah, baik. Yang pertama adalah fi'il amr, mithlu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-ankabut ayat 45. Utlu ma, utlu ma uhiya ilaika. Nah. Minal kitabi. Wahai Muhammad bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari berupa Al-Qur'an, berupa Al-Kitab ini Al-Qur'an. Nah. Masyaallah taala. Maka ini fi'il amr, kata kerja perintah. Perhatikan utlu itu mabni i'rabnya ya, mabniun ala hazhil waw ya ya mabniun ala hazhil waw dia mabni di atas dihapusnya wawnya nah dihapusnya wawnya dari kata tala yatslu dari kata tala yatslu kemudian di apa namanya diganti menjadi Tatslu. nah menjadi Tatslu. kemudian ta mudro'ahnya dibuang dan uh, dijazamkan di disukunkan dengan membuang wawunya maka jadilah ya utlu utlu susah dibaca ya, maka ha, ha, alif yang ada di sebelum ta dia ya, dibaca Dommah mengikuti huruf lam maka jadilah utlu nah menjadi utlu baik itu pembahasannya di apa namanya pembahasan sorof nah baik maka lam ini yang didammah itu tanda bahwasanya ada waw yang dihapus di situ. Baik. Right. Yang kedua kata beliau, ismu fi'il amri isim fi'il amr isim fi'il amr Misal contohnya hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya. Ya artinya ayolah, marilah. Nah. Perhatikan. Maka isim fi'il amr ini masuk juga dalam kategori al-amr, perintah Ya perbedaan antara fi'il amr, kata kerja perintah, dengan isim fi'il amr isim fi'il amr artinya uh, uh, isim kata kerja perintah Ya karena kan kalau kita lihat dalam pembahasan al-kalam kemarin atau dalam bahasa Arab, kalam itu terbagi menjadi tiga isim fi'il huruf kan begitu, isim fi'il huruf Isim ini, masing-masing tiga perkara ini ada, ada tanda-tandanya Ada isim, ada fiil, dan ada, ada huruf Nah, sebagian mereka menambahkan Ada namanya isim fiil amr Apa perbedaan antara fiil amr dan isim fiil amr? Nah, kalau fiil amr Dia menerima alamat fiil amr Dia menerima alamat atau tanda fiil amr Nah Kalau tidak menerima tanda Atau alamat fiil amr Berarti dia adalah isim fiil amr Nah, itu, itu perbedaannya nah, Kalau dalam pembahasan saraf atau dalam pembahasan nahu ya, fiil amr itu diantara alamatnya adalah nun nuntaukit Dia bisa menerima nun nuntaukit Atau ya mukhotobah Atau ya mukhotobah Contoh, kita kasih contoh Kata dorobah yadribu Kenapa kita kasih contoh dorobah yadribu? Karena contoh ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab Nah, hatta di Universitas Islam Madinah pun, ya, belajar apa namanya, Alfi Abdul Malik pun, ya, sering dosen bawakan contoh Dorobah Yadribu. Kerana ini yang paling gampang, yang paling gampang, nah, paling mudah. Baik, Dorobah Yadribu. Dorobah artinya dia seorang laki-laki telah memukul. Yadribu dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Apa filamarnya? Ilrib. Nah, dari kata Dorobah Yadribu diambil fi, apa namanya fiil mudharinya yadribu kemudian diganti menjadi mukhatabah tadribu tadribu perhatikan tadribu dari kata taudribu ta huruf dad kemudian ra dan ba taudribu wazannya taf'ilu nah tadribu untuk menjadikan dia untuk menjadikannya sebagai fiil amr yang pertama ta mudhara'ahnya dibuang ta mudhara'ahnya dibuang maka jadilah idribu idribu nah, susah dibaca ya. maka didatangkan alif didatangkan alif ya, didatangkan alif, kemudian dijazamkan dengan uh, disukun baknya bak yang terakhir tadi tadribu, dibuang ta menjadi dribu, idribu, baknya disukun menjadi idrib ya, alif tadi sebelum huruf dot yang menggantikan ta itu dibaca uh, kasrah mengikuti uh, ainul fi'il ainul fiil. Ya. Karena kata uh, idrib ra di situ adalah ainul fiil-nya. Ya. Doroba, wazannya fa'alah. Wazannya fa'alah. Maka huruf ra itu disebut sebagai ainul fiil. Nah, kawan-kawan uh, yang belum pernah belajar bahasa Arab mungkin agak bingung-bingung sedikit ya, enggak apa-apa. Ya. Nah. Nanti suatu saat kalau sudah mengerti bahasa Arab, ya nanti lihat kembali apa namanya? rekaman ini insyaallah taala akan paham. Nah. Contohnya kata Idrib. Idrib, ya, diantara alamatnya, dia bisa menerima Nun, Taukit. Nun Taukit, maka kalau dimasuki Nun Taukit, Nun Taukit ada dua. Dan Nun Taukit, Khafifah, dan ada Nun Taukit, Fakilah. Nun Taukit, Nun Taukit, Khafifah, contohnya Idrib tadi, ya ditambah ditambah Nun Taukit, maka menjadilah Idriban. Mbaknya kembali di Fathah. Idriban. Nah, atau Nun Taukit, Fakilah. Nun Taukit, yang berat, yang kuat. Contohnya, Idribanna nunnya bukan disukun tapi di di tasdid kemudian di di, di, di maka jadilah idribanna nah ini alamat yang pertama bisa menerima nun nun taukid nun taukidnya bisa nun taukid khafifah bisa nun taukid mustaqilah yang kedua ya, alamat fiil amr itu dia bisa menerima ya mukhatabah ya mukhatabah contohnya dari kata idrib tadi idrib pukullah wahai seorang laki-laki tapi kalau kita perintahkan perempuan, kita katakan Idribi, pukullah wahai seorang perempuan. Kita perintahkan satu orang, perempuan untuk memukul. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka, kalau tidak bisa menerima dua alamat ini, maka dia disebut sebagai isim fi'l-amr. Dia perintah tapi tidak bisa menerima tanda fi'l-amr, berarti dia adalah isim fi'l-amr. Contohnya, kata Hayya. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Marilah menuju salat. Nah, maka dia tidak boleh kata hayya ini enggak boleh menerima nuntaukit. taukid. Enggak boleh kita katakan hayyan atau kita katakan hayyanna, enggak boleh. Nah. Dan dia juga tidak boleh menerima ya mukhatabah. Tidak boleh kita katakan hayyi. Hayyi, enggak boleh. Nah. Dia sudah paham seperti itu. Ya, maka kalau tidak bisa menerima eh uh, tanda Fiil amar maka dia disebut sebagai isim fiil amar. Nah, masyaAllah Taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Hazm ayat 18. Walqaailina liikhwanihim Halumma ilaina dan orang-orang yang mengatakan ya, kepada teman-teman mereka haluma ilaina. Marilah bersama dengan kami. Ini kisah tentang orang-orang munafik yang mereka minta uzur yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk tidak ikut berperang. Nah. Sahihnya kata halumma, kata halumma. Nah, itu eh uh, fi'il amr atau aqwal, uh, isim fi'il amr. Kata uh, kata benda atau kata ya, kerja. Nah, isim yang merupakan kata kerja perintah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, al-masdarun na'ibu an fi'il amr Masdar yang naib sebagai pengganti dari fi'l-amr. Masdar sebagai pengganti fi'l-amr. Nah. Mislu contohnya, kata beliau dalam surah Muhammad ayat 4. Fa'idha lakitumul ladina kafaru, Fadur barrikabi. Fadur barrikabi. Jika kalian... Ya... Yeah. Bertemu dengan orang-orang kafir Fadhur barrikabi Maka pukullah leher-leher Mereka, batang-batang leher mereka Nah, ini Mimbab ya. tashni' Menunjukkan, apa namanya Melakukan perbuatan yang sangat Sangat keras terhadap mereka, ini orang-orang kafir Yang memusuhi Islam dan memerangi Islam Ya, tidak dikatakan Waktu uh, dulu, uh, enggak ya. pakai kata kota lah Tapi kata pakai kata doroba Firrikob, ya Artinya, Memperangi mereka. Iya. masyaallah Ta'ala. Baik. Asalnya, Atau, Kalimat, Fadurbarrikabi, Dorba, Itu adalah masdar. Dari kata dorba. Dorba yadribu, Dorban. Itu kata yang datang, ee, Pada urutan ketiga dalam ilmu tasrif. Dorba yadribu, Dorban. Maka dia ambillah, Fadurbarrikabi, Artinya, Idribu arriqab. Nah, idribul riqabah. Nah. Karena yang diperintah itu banyak orang, tapi karena dipakai masdar maka hanya satu kata dorbah. Ya, hanya satu kata itu dorbah karena masdar. Fadurbariqabi artinya fa fadribul ar riqabah begitu. Nah. Artinya. Karena itu merupakan ee eh, amar perintah, tapi menggunakan menggunakan masdar. Nah, menggunakan masdar asal kata Ya, Yang keempat kita beliau ya, Kata Atau Kata yang menunjukkan perintah Adalah Al-mudari'ul makhrunu bilamil amri Fi'il mudari' Yang Digandengkan atau bergandengan dengan Lam amr Nah, Fi'il mudari' yang Bergandengan atau bersambung dengan Lamul Amr Contohnya Dalam firman firman Allah Surah Al-Fatih Ayat 9 Litu'minu Billahi Warasulihi <coughs> Agar kalian beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Nah, Kata Tu'minu Itu fil Amr Ada Lamul Amr Sebelumnya ya. Ada Lamul Amr Sebelumnya Tapi apa yang disebutkan oleh beliau ini Wallahu'alam ya. Di sini beliau menjelaskan bahwasannya uh, Litu'minu billahi warasulihi Dalam surah al-fat ayat 9 Itu di situ lamnya adalah lamul amr Beda dengan firman Allah dalam surah al-mujadilah Ayat 4 Sama lafadnya Litu'minu billahi Dhalika litu'minu billahi warasulihi Litu'minu nah, Di sini lamnya bukan lamul amr Tapi lamul -kaih. Lamu, Lamul kaih nah, Tapi wallahu'alam Ya Eee uh, apa yang boleh sebutkan ini ya mirip dengan uh, lamukai ya karena setelahnya beliau jelaskan ya uh, perbedaan antara lam lamukai lamkai dan lam amr ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari kalau lamkai itu lamukai ya lamkai itu dikasroh. kalau masuk ke dalam fi'il mudhari nah sedangkan lamul amr lam amr itu disukun disukun, biasanya dia datang setelah thumma atau dia datang setelah fa atau dia datang setelah waw nah, setelah thumma, setelah waw dan setelah setelah fa dan lam itu pasti apa pasti disukun, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam surah an-nahal ayat 90 Nah, afwan surah Al-Hajj ayat 29. Surah Al-Hajj ayat 29. Wal yatawafu bil baitil atiq wal yatawafu bil baitil bil dan hendaknya mereka ya, tawaf di rumah yang tua itu, yakni di Ka'bah. Ya, wal yatawafu perhatikan wal yatawafu ini fi al-mudhari' oleh waw. lam itu di disukun, tidak di Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 15. Tadi Al-Hajj ayat 29, sekarang Al-Hajj ayat 15. Firman Allah, man Allah berfirman, man kana yaudhunu al-layyansurahu, al-layyansurahu. Taip, man kana yaudhunu al-layyansurahu Allahu fi dunya wal-akhirati, fal-yamdud, fal-yamdud bisababin ilas sama'i thummal yaqta thummal yaqta perhatikan falyamdud lam di situ eh uh, falyamdud itu fiil mudhari' didahului oleh fa' dan lamnya itu lamul amr disukun yamdud tadi kata yamdud nah ya. demikian pula thummal yaqta thummal yaqta thumma ya thummal yaqta Yak Dari kata yakta'u Fi'il mudari'nya Tapi di, dimasuki oleh lam amr ya, Maka dia di, disukun Lamnya pun disukun Dan datang setelah summa Nah Masya'Allah ta'ala Baik Jadi Sigoh yang keempat ya, Adalah fi'il mudari' Yang bersambung dengan lamul amr Nah, Kita sudah ingatkan tadi Terkadang juga fi'il mudari' itu bersambung dengan Lam kai' Ya, lam kai atau biasa disebut dengan lam ta'lil, lamut ta'lil. Bedanya antara lam ta'lil dan lam, uh, lamut ta'lil atau lamul kai dengan uh, lamul amr ya. Kalau lam ta'lil atau lamul kai itu di sukun lamnya. Sedangkan lamul amr itu di afan uh, di di, di kasrah lamnya. Kalau lamul kai atau lamut ta'lil, kalau uh, lam amr itu di di sukunna. Ini empat sigoh. Empat sigoh yang disebut oleh beliau menunjukkan makna apa? Menunjukkan apa? Kata kerja perintah. Nah, jadi kita ulangi. Yang pertama fi'il amr. Yang kedua isim fi'il amr. Yang ketiga, al-masdarun naibu an fi'il amr. Masdar yang menggantikan menggantikan fi'il amrnya. Yang keempat adalah fi'il mudari' yang bersambung dengan lamul amr. Empat. Nah, ya Kemudian kata beliau waqa'a bi yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri terkadang talabul ya, fi'il permintaan untuk melakukan atau mengadakan se, e, sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan ya itu terkadang bisa dipahami tanpa adanya sighatil amr tanpa menggunakan kata perintah empat yang telah disebutkan tadi misal contohnya ayyusafa bi annahu fardun aw wajibun aw atau ta'atun atau yumdahu fa'iluhu atau yudhammu tarikuhu atau yatarattabu ala fi'lihi tawabun atau ala tarqihi iqabun nah, perhatikan terkadang ta'atul fiil itu permintaan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan ya itu bisa dipahami walaupun tidak menggunakan siguh amr ya contohnya kalau kata tersebut ya, disifatkan dengan fardun wajib Ya, fardun, au wajibun, atau kewajiban. Au mandubun, atau mandub. Atau disebut sebagai ta'atun. Atau disebut sebagai, atau yumdahu fa'iluhu. Pelakunya dipuji. Atau ya. yudhammu tarikuhu. Atau pelakunya di dicelak. Ya, tercelak pelakunya. Uh, tercela orang yang meninggalkannya. Atau yatarattabu ala fi'lihi sawabun. Atau, ada pahala ketika mengerjakannya. Atau ala tarikuhu. Atau ala tarikuhu. Ekhobun atau dalam meninggalkannya ada ekhob ada uh, ancaman. Nah ada delapan ditambah empat yang asal tadi berarti ada berapa? Total semuanya kata Syekh Muhammad, uh, Muhammad bin Saal dan Utsaimin ada dua belas. Ada dua belas. As-Syekh, Syarh Asy'ikh as syatri hafizahullahu Taala beliau tambahkan yang ke uh, tiga belas. Ya, menurut susunan saya tiga belas, ya, tapi uh, tidak disebutkan oleh Beliau Syekh Said Asyathri menambahkan ya ada satu lagi yang merupakan bentuk dari sigoh amr itu sigotul amri hakikatan sigoh amr yang hakiki seperti firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'muru innallaha ya'muru bil adli wal ihsan surah an-nahl ayat 90 sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amaru ya'muru itu sigoh amr dipakai langsung dalam teks nah berarti kalau kita tambahkan ini Total semuanya ada berapa? Ada tiga belas. Nah, masya Allah taala. Baik. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan e, contoh masing-masing dari delapan perkara atau kata yang disifati dengan delapan perkara yang telah kita sebutkan tadi. Ya karena Asalnya empat tadi ya, Ditambahkan oleh beliau delapan Yaitu ketika kata tersebut disifati sebagai fardun atau wajib atau mandub ya, Atau uh, sebagai to'ah Atau disebut uh, di, di, dipuji pelakunya Kemudian tercelah bagi orang yang meninggalkannya Atau dalam uh, mengerjakan perkara tersebut dapat pahala Atau mendapatkan ancaman ikhob bagi orang yang meninggalkannya Ini akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala